Був час глибокого відпливу після Хрущовської відлиги Боріння й протягування були дрібні, міліметрові Маленькі правдочки подавалися езоповою мовою А відмірювалося за них повним аршином Ми гралися з вогнем, гра захоплювала нас Хоч, признаюся, і страхала Цензура пильнувала, цензура лютувала Кілька разів і мене ловили на націоналістичних кольорах. Скажімо, художник намалював пшеницю, або стерню і небо. Всі оті великі неправди нашого життя, до яких дотумкав, катували мене. Але й страх постійно стояв за спиною. Я страшенно поважав, захоплювався нашим редактором поезії Іваном який вже мав дві комсомольські догани, але не каявся, і на чергових зборах у присутності представників райкому та обкому збирався виступити гостро, непримиренно, і ми, домовившись, щенили на зборах рейвах, не дали йому говорити, і ті представники махнули рукою і пішли. Всі ви тут намахані. А ми винесли Іванові чергового строгача. І цим усе закінчилося. Ставив себе на місце Івана і сумно свідчив проти себе, що так само – не міг сам зробити. Пізніше Івана заарештували і відправили на п'ять років редагувати сокирою сибірські піхти. А я отримав своє. Невелике, але й воно приломило мені верхівку, як отож вітер приломлює верхівку дерева. Отримав раніше від Івана. Я оформив сам видавівського збірника. Не збірника, так, фітюльку. Невеличка стаття та кілька віршів але мене вирахували за тими кількома, власне, моїми художніми прийомами, якими користувався в журналі. Три з половиною місяці просидів я в камері на Короленка і пишаюся по сьогодні, що нікого не видав, нікого не підставив, ні на кого не наклепав, як деякі інші. Я сказав, що журнальчика попросив мене оформити Петро, він вже сидів, так заздалегідь навчив мене Іван, що в зміст я не вчитувався, і він мене не цікавить. І ні на які зібрання я не ходив, нічого забороненого не читав. Три з половиною місяці мав співбесідника-сповідальника, слідчого. Той вів зі мною довгі розмови, часом сповнені двозначностей, небезпечних фінтів, пасток. Він казав, що ми, радянці, йдемо важким шляхом, зроблено багато відступів, помилок, навіть злочинів. А все через те, що торуємо незвіданий шлях у світле майбутнє». Що таке вперше в людській історії і це для наступних поколінь, а кругом зловороже капіталістичне оточення, де визиск, неправда, страждання. Тож чи треба тицяти пальцями в наші болячки, розтравлювати і цим послаблювати себе? Переконати мене він вже не міг. Я знав, що саме тут, довкола нас, ложа і несправедливість. Бачив їх на власні очі. В мені горів вогонь національної жертовності. Я ненавидів усю цю склепану струхлявих обаполів будову і гаряче прагнув, щоб вона розвалилася. Але в довгих бесідах з слідчим я в дечому згоджувався з ним, аби уникнути вже знаної мені 58-ї статті. Казав, що в чомусь не самохідь помилився. І кадибійські писаки зліпили з тих фраз таке собі покаянне попурі від мого імені – і опублікували, а мене випустили. На той час їм потрібні були не зайві дисиденти, а розкаяні грішники, які застрашували і давали приклад іншим. Тоді справді каялося багато малих грішників. У будинку художників були скликані збори, і там читали те попурі і обговорювали його. Мені було наказано бути присутнім на тих зборах і прилякано. Якщо не прийду, вернуть у камеру». Я прийшов до початку, але місць у залі вже не було, стояв біля дверей при стіні. І дехто потім казав, що моє лице було кольору стіни. Коли почали зачитуватися, як так, зліплені фрази з мого каяття, я тіпнувся, але хтось міцно притиснув мою руку вище ліктя. То був Іван. Я розказав йому раніше, що то за публікація. По тому мене не чіпали, не проробляли, не цькували. Одначе довкола мене утворилося коло, схоже на те, яке окресли довкола себе в церкві гоголівський хома-бруд, рятуючись від нечистої сили. Мене ж обходили чисті і нечисті. Чисті вважали слабаком, трохи незрадником, нечисті уникали заплямованого деседентством